בעזרת השם, יקותמו ואנטיניאנה, תורות ה' ו' תורי ה' תקעו אמונה תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי לישראל הוא לאלוקי יעקב א' העיקר הוא אמונה וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה כי יש סובלי חולאים, שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה, בבחינת "והפלא ה' את גדולות ונאמנות, וחולאים רעים ונאמנים, ונאמנים די כך", כי הם באים על ידי פגם אמונה, כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא רפואות ולא כי כל הרפואות הן על ידי הסבים, והן גדלים רק על ידי אמונה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין הגשמים יורדים אלא בזכות אמונה, שנאמר אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. שכשיש אמונה, אז יורדים גשמים וצומחים הסבים, ואזי יש רפואות. אבל על נפילת האמונה אין גשמים, ואזי אין רפואה. גם עיקר כוח הרפואה שיש בכל עשב העשב הוא על פי הסדר שיש להזרעים לפי המקום ולפי הזמן כי יש עשב שעיקר כוחו לרפות הוא רק כשקוצרים אותו עד שלא הביא שליש ואחר כך אין כוח לאותו לא עשב לרפות וכן יש עשב שכוחו רק כשנגמר עד שנופל מאליו וכיוצא בזה כפי הסדר של הזמן שיש להם וכן יש סדר לפי המקום שבמקום זה גדל זה העשב, ובמקום אחר גדלים עשבים אחרים. עיקר כוחם לרפות הוא רק על פי הסדר שיש להם לפי הזמן והמקום. וסדר הזרעים הוא על ידי אמונה, בבחינת אמונה זה סדר זרעים. שעל ידי אמונה נעשה הסדר של הזרעים לפי הזמן והמקום. שעל ידי זה יש להם כוח לרפות. ועל כן על ידי נפילת האמונה אין מועיל רפואות. וכן תפילה הוא גם כן בחינת אמונה. כמו שכתוב, באי אמונה, פרישן בצלו. וכן זכות אבות נתגלה גם כן רק על ידי אמונה. ובחינת, הניצנים נראו בארץ, הניצנים עילין אבאן. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הם נראים ונתגלים בארץ שהיא בחינת אמונה. כמו שכתוב, שכון ארץ הוא ראה אמונה, בחינת עפר מנא דקולו. על כן, על ידי נפילת האמונה אין מועיל לו לא רפואה ולא תפילה ולא זכות אבות, כי כל אלו הם בחינת אמונה רק הנ"ל. וגם, אין מועיל כי הגמיחות בצעקת אח הנ"ל, הם קול בלא דיבור, וקול זה בחינת טבען, כי הקול כלול מאש, מים, רוח, שהם בחינת תלת טבען, והם נראים ונתגלים רק על ידי אמונה, שהיא בחינת עפר, מנא דקולו. ועל כן, על ידי נפילת האמונה, אין מועיל גם הקולות הנ"ל. וגם על ידי זה בעצמו, אין מועיל רפואה. כי עיקר הרפואה היא על ידי התמזגות היסודות. כי יש ארבעה יסודות, אש, מים, רוח, עפר. וצריך לזה חכם גדול, שידע על פי דוקטור למזג היסודות שיש בכל אחד ואחד מן הסבים. כפי הרפואה שצריך זה החולה. לפי קלקול היסוד שנתקלקל ונחלש אצל זה החולה. גם בהכרעת הכל יש בחינת התמזגות היסודות. ועל כן, על ידי פגם אמונה, שעל ידי זה נפגם בחינת ארבעה יסודות, כי כולם מתגלים רק על ידי בחינת עפר שאימן הדקולו, על כן אין לו רפואה. ב. והתיקון הזה הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואלו המים הם בחינת עצות, שמשם גדלה האמונה, מבחינת... אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה עומן, שעל ידי העצות גדלה אמונה, ועצות הן בחינת עומק הלב, היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דיבור כנ"ל, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד, בבחינת צעק ליבם אל שהוא צעקת הלב לבד, בלי קול. בבחינת ממעמקים קראתיך השם, מאומקא דליבה. ועומק הלב זה בחינת עצות, בבחינת מים עמוקים עצה בלב איש. ועל כן כשאין מועיל קול צעקה מחמת נפילת האמונה, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד בלי קול, רק מאומקא דליבה. ועל זה נתגלינה עצות כנ"ל, שהן בחינת מים עמוקים עצה וכולי. ועל ידי העצות שנתגלים בעולם, דהיינו שיודעים בעולם ליתן עצה לנפשם כל אחד ואחד מה שצריך, על ידי זה גדלה אמונה, ובחינת עצות מרחוק אמונה אומן כנ"ל. ואזי חוזר ונתקן כל הבחינות הנ"ל, כי העצות הן בחינת פלא, בחינת הודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק וכו'. ועל ידי זה נתקן ומקבל רפואה על המופלאות. שמבחינת "והפלא ה' את מכותיך" וכו'. גם, תפילה היא בחינת פלאות, בחינת "נורא תהילות עושה פלא", וכן זכות אבות, בבחינת "נגד אבותם עשה פלא". וזהו, "ואנוכלי תרגלתי לאפרים", בבחינת עצות, כמו שכתוב, "העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתיך", כחם על זרועותיו. זה בחינת זכות אבות שהן זרועות עולם ולא ידעו כי רפאתיים כי באמת על זה נעשה רפואה כנ"ל וזה בחינת בריאת העולם בריש החשוחה ועד הנאורה חושך זה בחינת אהדי העצה ובחינת מי זה מחשיך עצה במילים אחר כך כשנתגלה העצה שהוא בחינת עומק, בחינת מים עמוקים זה בחינת מגלה עמוקות מיני חושך. בכל מה שנתגלה יותר האור, דהיינו העצה, ונדחה החושך שהוא היעדר העצה, נתגדל האמונה ביותר. כי עיקר גידול האמונה הוא בבחינת אמונתך בלילות, דהיינו, כל מה שנדחה והולך חלק מהלילה, ונתקרב אל אור היום, נתגדל האמונה ביותר. וכן הולכת ונתגדלת מעט מעט כפי מה שנדחה מהלילה ונתקרר יותר אל היום עד שבאור יום אז נתגדל האמונה בשלמות בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך ואז באור היום הוא עיקר צמיחת הרפואה בבחינת אז יתבקע כשחר אורך וארוחתך מהרת צמח נמצא שעל ידי התגלות העצה שהיא בחינת התגלות האור מן החושך דהיינו שנדחה החושך, שהוא בחינת לילה, ונתגלה האור, בחינת יום, על ידי זה נתגדל האמונה הכנ"ל, ועל ידי זה הכה הרפואה, בבחינת אז יתבקע כשחר אורך וארוחתך וכו'. וזהו מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מהי טעמה איזה מסגן ברישא ועד הר כבריאתו של עולם, ברישא חשוכא ועד נאורה. אי זה זה בחינת אמונה, בחינת לווש השם עוז התעזר, בחינת והיה צדק אזור מותניו ואמונה אזור וכולי. ועד אמרה, אמרה בחינת הרפואה, בחינת אמר השם והופעתי. וזהו אמר, ראשי תיבות אש מים רוח, שמשם הרפואה. היינו, מפנימה עיקר הרפואה על ידי אמונה כי צריך להקדים אמונה בתחילה ואחר כך זוכין לרפואה. והשיב כי של עולם בריש אחשוך ועד הנאורה. היינו, כי זהו בחינת בריאת העולם שבריש אחשוך וכולי, כי עיקר גידול האמונה על ידי העצה, שהיא בחינת מגלה עמוקות מיני חושך. כי אין אמונה נתגדל, נתגדלת בשלמות רק באור היום. ועל כן צריכים לקבל רפואה רק על ידי אמונה. כי צמיחת הרפואה היא רק באור היום, בבחינת אז יבקע כשחר אורך וכולי כנ"ל. ג. ולדלות ולגלות המים הנ"ל, דהיינו העצות, לזה צריכין איש תבונות, בבחינת מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות הדלנה. וזה שכתוב כי גוי עובד עצות טעימה, ואין בהם תבונה. כי כשאין תבונה עצתו אבודה, כי התגלות העצה על ידי איש תבונה כנ"ל. ואיש תבונות הוא מי שיש לו נשמה, בבחינת ונשמת שכי תבינם. וצריך לזכח ולצחצח הנשמה, וזה נעשה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שזה בחינת שכי, שהוא בחינת צמצום. כי שקי על שם שאמר לעולמות די, ועל ידי זה מצחצח הנשמה. וזהו במשמת שכאי תבינם, שעל ידי בחינת שכאי, דהיינו המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, על ידי זה מצחצח הנשמה, ואזי הוא איש תבונות כנ"ל. כי על ידי אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, על זה נכפל ונתרבה פרנסתו. כי כממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, זה בחינת בריאה. כי נעשה עתה בריאה חדשה על ידי חיבור רוחניות אלוקות עם הגוף והצמצום. שזה עיקר בריאה. ואזי תכף כשנעשה איזה בריאה, אזי השם יתברך נותן פרנסה תכף. כי השם יתברך מפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים. ותכף שיש בריאה, תכף השם יתברך נותן פרנסה כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה וכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה בעיקר צורך הפרנסה הוא רק כשנתחבר הנשמה עם הגוף דהיינו שיתופה דנפשה וביסרה אז צריכים פרנסה ועל כן הידי שממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים בגופים שזה בחינה עד בריאה מבחינת שיתופה דנפשא בגופה, על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו, כי תכף כשיש בריאה נותן השם יתברך פרנסה כנ"ל. וזה מבחינת כל המשתף שם שמיים בצערו, דהיינו שממשיך ומשתף רוחניות אלוקות לתוך הצמצום, שהוא מבחינת צער, אזי כופלין לו פרנסתו, כי על ידי זה נתרבה הפרנסה הכנ"ל, שנאמר והיה שכי בצריך וכסף טועפות לך. שכי זה בחינת הצמצום, בחינות המשכת, רוחניות, אלוקות לתוך הצמצום, בחינת משתף של שמיים בצערו. על ידי זה וכסף טועפות לך, היינו ריבוי הפרנסה כנ"ל. ועל הפרנסה מצחצח נפשו. כי אכילת הצדיק הוא רק בשביל הנשמה, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו. ושביעת הנפש זה בחינת הצחצחות, שמצחצח נשמתו על אכילתו, ובחינת והשביע בצחצחות נפשך. ואזי כשמצחצח נשמתו, אזי הוא איש תבונות, בחינת מנשמת שקי תביניהם כנעד. ועל ידי זה נתגלינה עצות כנעד, ומשם גדלה האמונה וכולי כנעד. ד. וד. שעל ידי נפילת האמונה, על ידי זה נעשה ונתחזק אמונות כוזביות, אמונות עבודה זרה וכיוצא, כמו שכתוב, עם מלאה החרבה, כשזה קם זה נופל וכו'. כי עיקר קיום וחיזוק אמונות כוזביות הוא מנפילת האמונה הקדושה. וכשמעלין האמונה הנפולה, מזה נעשים גרים, כי על ידי שנלקטים ונבררים נפילת האמונה, שמשם הניקת אמונתם, הידי זה נחלש כוח אמונתם, ולזה הם חוזרים לאמונתנו הקדושה ונעשים גרים. ולפעמים נעשים גרים בכוח, ולפעמים נעשים גרים בפועל. היינו, או שנעשים גרים ממש בפועל, שבאים עקום ומתגרים, או שנעשה רק בכוח, שהידי שמעלים אמונה נפולה ונחלש אמונתם, על ידי זה נתגלה להם במקום שהם האמונה הקדושה, ומאמינים שם, במקום שהם, שיש יחיד קדמו נתברך, בבחינת בכל מקום מקוטר ומוגש לשמי. וזה תלוי כפי חוזק האמונה הקוזבית שהיה מתחילה. היינו, כשהאמונה הקוזביות הייתה חזקה בתחילה, זה היה אחר כך כשמשברים אותה ומעלים האמונה הנפולה וקדושה משם, ונעשים גרים, זה נעשים גרים בפועל ממש. וכשהאמונה הקוזביות לא הייתה חזקה כל כך בתחילה, אזי כשנשברת ומהפכים אותה לקדושה, אזי אין נעשה ממנה רק גרים בכוח. ה. Hey, והנה הכלל, שעל ידי שמעלין אמונה נפולה, על ידי זה נעשים גרים. ומחמה עד שאלו הגרים נעשים מלקיטת נפילת האמונה, על כן הם מזיקין לישראל, בבחינת קשים גרים לישראל כספחת. ספחת היינו מכות, מבחינת מכות מופלאות הנ"ל, שנעשים על ידי נפילת האמונה כנ"ל. ומחמת שאלו הגרים נעשים מלקיטת נפילת האמונה, על כן הם קשים כספחת כנ"ל. ואלו הגרים הם מכניסים גאווה בישראל. כי אמרו רבותינו זכרונם במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, מפני גאוותן של ישראל שניתנה לעקום. נמצא שהגאוות הקדושה של ישראל נפלה אליהם. ועל כן כשחוזרים עקום ומתגיירים, הם מביאים עמהם גאווה שהייתה אצלם כנ"ל, ומכניסים בישראל גאווה. ועל ידי זה נוטלים חרב הגאווה מנהיגי הדור, שמתגאים על הדור בחינם. כי יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות ומושלים על עם דל והם מתגאים על הדור בחינם כי לא ניתן להם גדולה מן השמיים כלל רק הם מתגאים מעצמם על הדור בחינם והם מקבלים חרב הגאווה בבחינת באשר חרב גאוותך על ידי הגרים הנ"ל שהם מכניסים גאווה בישראל כנ"ל ומושלים על, על עם דל בחינם ויש להם כוח אפילו להעניש את, את מי שאינו רוצה להכניע עצמו תחת ממשלתם. וכל זה על ידי חרב הגאווה הנ"ל. ובאמת אין זה נקרא מעניש אלא מזיק, כי הם מזיק כעלמא. וזה קשים גרים לישראל כספחת, מבחינת ספחים שגדלים מאליהם. היינו שעל ידי הגרים נוטלים גאווה מנהיגי הדור שגדלים מאליהם ומתגאים מעצמם על הדור בחינם. כי לא ניתן להם גדולה מן השמיים כלל, כנ"ל. ועל כן נקראים גרים על שם, יגירו על ידי חרב. כי על ידי הגרים נעשה חרב הגאווה כנ"ל. ו. ועל הגאווה של מנהיגי הדור, על ידי זה, מגבירים תאוות ניאוף בעולם. בבחינת "ויש איש נפש יקרת הצוד". שעל ידי גאווה מתגברת תאוות ניאוף. שהיא חותם דסיטרא אחא. מבחינת החתים בשרו מזובו, כי על ידי חרב הגאווה דקדושה, מתגברים על תאוות ניאוף, מבחינת חגור חרבך על ירך, אבל על ידי חרב הגאווה של אלו המנהיגים הנ"ל, שמקבלים מהגרים כנ"ל, מתגבר חס ושלום תאווה זו כנ"ל. ז. ולהינצל מזה, הוא על ידי המגינים שבדור. כי יש מגיני ארץ, שהם מגינים עלינו ומצילים אותנו. כי הם מכניעין החותם בסתרא אחא, שנעשה על ידי הגאווה כנ"ל, בבחינת גאווה אף היא כן מגינים סגור וחותם צר, שהם סוגרין ומכניעין חותם בסתרא אחא, שהיא בחינת תאווה כנ"ל, שנעשה על ידי גאווה כנ"ל. ועל ידי שהם מכניעין זאת התאווה, שהיא בחינת חותם בסתרא אחא, על ידי זה נעשה בחינת תפילין, מוחין, שהם בחינת חותם דקדושה, בחינת סימני כחותם על ליבך כחותם על זרועיך. כי עיקר תיקון המוחין על ידי שבירת תאוות ניאוף. כי עיקר המוח על ידי לכות הגוף. כי המוח הוא כמו נר דולק. והלכות שבגוף הם עולים להמוח, ונעשים שמנים אל המוח. נמצא? שעיקר המוחין על ידי לחות ושמנוניות הגוף. על כן, על ידי שמכניעים תאוות הגוף, בהן יוצאין לחות ושמנונית הגוף לחוץ, על ידי זה עולין הלחות אל המוח ונעשה שמנים, שזה עיקר המוחין. על כן, על ידי המגינים הנ"ל שמכניעים תאווה זו, על כן הם עושים על ידי זה בחינת תפילין מוחין כנ"ל, כי הם מעלים לחות הגוף מבחינת החטין בשרו, ועושים מזה מוחין בחינת תפילין, כי תפילין הם התנוצצות המוחין, ועל כן יקראו התפילין יקר, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ויקר אלו התפילין. כי התפילין נעשין על ידי תיקון תאוות ניאוף, שהיא אשת איש נפש יקרה תצוד כנל. ועל כן נקראין התפילין פר, כי נעשין על ידי תיקון הגאווה וההתפארות שמביאין הגרים כנל. וזה בחינת ומשה היה רואה, משה הוא הדת, בחינת מוחין, תפילין, הוא רואה דקדושה, הפך רואה זונות. וזה בחינת שבעה רואים דקדושה, בחינת משה היה רואה, בחינת תפילין, שין של שלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים, שהם בחינת שבעה רואים הנ"ל. וזה בחינת שכי של תפילין. זה בחינת הצמצום שצריך כל אחד ואחד לצמצם את מוחו ושכלו. שלא להניח את המוח לצאת חוץ לגבול שיש לו, שלא יהיה המוח משוטט במה שאין לו רשות לפי מדרגתו. מבחינת, במפלה ממך אל תדרוש, במכוסה ממך אל תחקור. שזהו בחינה עד שכאי, בחינת צמצום. כי שיש די באלוקותו לכל בריאה. היינו, שכל בריאה יש לו די וגבול באלוקותו ידברך. שאסור לו ללך בשכלו, כי אם עד הגבול לא יותר. כי כל אחד ואחד יש לו גבול וצמצום בשכלו לפי ערכו. שאפילו בקדושה אסור לו לצאת חוץ לגבול שיש לו. בחינת, במופלה ממך אל תדרוש וכו', בחינת, פן ירסו אל השם לראות וכו'. וזה בחינת, ושמתיך בנקרת הצור, הנאמר במשה, בעת שזכה לראות ולהשיג מה שהשיג. היינו, שבטיחו השם נטבח להגן עליו, שיהיה נסתר בנקרת הצור, דהיינו בחינת צמצום, שלא יצא המוח לשוטט חוץ לגבול שהיה לו. ח. ועל ידי זה נעשים דיבורים כשרים להחיות ולהשיב את הנשמות הנפולות. כי יש נשמות שנפלו שצריכים להחיות ולהשיב אותם בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש. בבחינת "שמחוני בעשישות, טרפדוני בתפוחים, כי חולה התאווה אני", ועל ידי תיקון וזיכוך המוחים, שנעשה על ידי מגיני ארץ כנ"ל, מזה נעשה המראות טהורות להחיותם. כעיקר התגלות המוח הוא בדיבור, כמו שכתוב, מפיו דעת ותבונה. ועל כן, כשהמוחים זכים, נעשים דיבורים כשרים, ובהם משיבים את הנשמות הנפולות, בבחינת שבעה משיבי טעם. היינו על ידי תפילין מוחין, שהם בחינת שבעה רועים. על ידם נעשים שבעה משיבי טעם. היינו בחינת דיבורים כשרים הנ"ל, שבהם משיבין הנשמות שנפלו. שהם בחינת שבע יפול צדיק וקם. וזה בחינת אמרות השם אמרות טהרות מזוקק שבעתיים. היינו בחינת האמרות טהרות שנעשים על ידי זיכוך המוחין. מבחינת תפילין, שהם מבחינת שבעה רועים, שעל ידי זה נעשה שבעה משבעי טעם כנ"ל, וזהו מזוגק שבעתיים כנ"ל. ט. וזה בחינת חלום על מלאך, כי אלו המאמרות טהורות הן בחינת מלאך, בחינת חלום על מלאך, כי הדיבור הוא הרשימה של המוח, כי מה שנרשם ונעלם במוח נחקק ונרשם בהדיבור. וכשהמוחים זכים, כשעל ידי זה נעשינה מעוד טהורות כנ"ל, אזי גם כשנסתלק המוח בשעת שינה, ואין נשאר רק הרשימה של המוח, שהוא בחינת דיבור, אזי גם הרשימה אזעקה, בבחינת חלום על ידי מלאך. וזה בחינת שאחר הסתלקות משה, בא שר צבא ה' ואמר, עתה באתי. הסתלקות משה זה בחינת הסתלקות הדעת, בחינת חלום, שאז הדעת מסתלק, ואין נשאר רק הראשימו. אזי בבחינת ויאמר וכולי אני שר צבא ה'. דהיינו מלאך, עתה באתי, כי אז נשאר הראשימו בבחינת מלאך, בחינת חלום על ידי מלאך כנ"ל. וזה בחינת השם ייתן אומר המבשרות צבא רב. השם יתן לומר, זה בחינת המראות טהורות הנ"ל, בחינת הרשימה של המוח, שזה בחינת מלאך כנ"ל, וזהו המבשרות צבא רב, עין המלאכים כנ"ל, וזה בחינת מה שמובא בכתבי הרי שצבקות הוא הנעלם של שקאי, כי הנעלם של ש"ד י"ו בגימטריית צבקות היא הכולל, כמבואר שם. דהיינו שהנעלם של שכאי, דהיינו כשבחינת שכאי שהוא המוחין נסתלק, בחינת הסתלקות המוחין בשעת שינה, והן נשאר רק הראשימו שהוא בחינת נעלם של שכאי, אזי זאת הראשימו שהיא בחינת נעלם של שכאי, היא בבחינת צווקות, בחינת מלאך כנעד. וזה הבחינת ושאה ראשה כאמר נקה. שאה ראשה זה בחינת התנוצצות המוחין. כי השערות יוצאים מן המוחים. כשהמוחים נקיים וזכים, אזי נעשה גם מהרשימו בחינת מלאך, וזהו כאמר נקה, אמר ראשי תיבות, עושה מלאכיו רוחות, בחינת חלום על ידי שד, וזה בחינת אדם ובהמה, בחינת חלום על ידי מלאך וחלום על ידי שד. חלום על ידי מלאך זה בחינת אדם, בחינת נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה כוח המדמה, שהוא בצלמנו, ובחינת מלאך, בחינת חלום על ידי מלאך. כי בשעת שינה המוח מסתלק, ואין נשאר רק בחינת הכוח המדמה. וכשהמוחים זכים, אזי גם הכוח המדמה שנשאר הוא בבחינת מלאך, בחינת קדמותנו בצלמנו. שרקח המדמה הוא בצלמנו בבחינת מלאך כנ"ל, בחינת חלום על ידי מלאך. וזה בחינת אדם, כמו שכתוב, נעשה אדם וכולי. אבל חלום על ידי שד זה בחינת בהמה, ובחינת... ושוד בהמות יחיתן. וזה בחינת אדם בעיקר בל ילין. היינו, כשאינו לן וישן בעיקר, ובבחינת תפילין כנל, היינו שאינו מזכה חמוכים, מבחינת תפילין, אזי נמשל כבהמות נדמו. היינו עז הכוח המדם מבחינת בהמה, מבחינת חלום על ידי שד, שזה בחינת בהמה כנל. וזה אותיות מלאך, ראשי תיבות, כי לאלוקים מגיני ארץ. כי על ידי מגיני ארץ נעשה מלאך, על ידי שמתקני נמוכים מהתפילין כנ"ל. שעל זה נעשה בחינת חלום על ידי מלאך כנ"ל. י. אבל יש גם למלאכים חלק בחלום. כי מן המאכלים עולים השנים אל המוח, ונצטיירים מעין חלומות בשינה. על כן צריכים לחזק את המלאך כדי שלא יהיה נפגם החלום על ידי המאכלים. כי כשאין חיזוק בהמלאך, אזי נפגם החלום על ידי המאכלים, בבחינת חלום על ידי שט חס ושלום. כי יש שבעה אקליםים, ועל כל אקלים יש מלאך ממונה, בבחינת שבעה עיני ה' הם המשוטטים בכל הארץ. ועל כן בכל אקלים גדלים פירות אחרים כפי הממונה. ועל כן הם נחלקים לשבעה אקלימים כנגד בחינת שבעה רועים שהם בחינת תפילין שמשם נעשים בחינת המלאכים כנ"ל. והשפע כשהיא יורדת מקבל אותה תחילה המלאך הממונה שם ואחר כך יורדת דרך השדים השוכנים באוויר שהם מקבלים את השפע בדרך מעבר לבד והם נונקים ממנה רק כדי חיותם לבד ואחר כך יורדת השפע למטה באותו המקום והשדה שהשפע הולכת לשם ואחר כך מקבל המלך את השפע בבחינת אנטו מלכה וכולי שנאמר שם על האילן דמזון לחולה וכולי וזה בחינת מלך לשדה נאבד שהמלך מקבל השפע מן השדה דהיינו כשהשפע בא למטה אז מקבל אותה המלך וכל אלו מקבלים מבחינת שקאי ועל כן כולם נקראים על שם שכי. כי שד על שם שכי, וכן שדה על שם שכי. וכן העובד, השדה נקרא על שם שכי, כמו שכתוב, יפתח וישדד אדמתו. וכש, וכשבחינת המלאך חזק, אזי אין השדים מקבלים השפע, רק דרך מעבר לבד. ואין יונקים ממנה, רק דחיותם חיותם לבד. אבל כשנחלש שנחלש, חס ושלום כוח המלאך, אזי הם מקבלים לעצמם כוח המלאך. ואזי המאכלים הגדילים על ידם, מתערב בהם כוח השד, כי הם קיבלו לתוכן ממש את כוח המלאך. נמצא, כשגדלים המאחלים, כי גם הם יכולים לטמא את האדם חס ושלום בשינה, בטומאה הידועה, חס ושלום. כי המלאך הוא בחינת אש, כמו שכתוב, מראיהם כגחלי אש בוערות כמראה לפידים. וכנחלש כוח המלאך, ואזי השדים מקבלים לעצמם כוח המלאך, אזי מחממין על ידי האש הזה ומטמאים חס ושלום בטומאה הנ"ל. ועל כן צריכים לחזק לב המלאך. לחזק את המלאך, וחיזוק המלאך הוא על ידי שמחה. מבחינת "לב שמח הטיב פנים" זה מבחינת המלאך. מבחינת "ומלאך פנה על ראש ים, שנתחזק על ידי לב שמח. ועל כן מקום המלאכים נקרא שחקים על שם שחוק ושמחה, כי עיקר חיזוק המלאכים על ידי שמחה כנעת. וזה מבחינת השמחה של תפילין. כמו שאמרו רבותינו זיכרוננו לברכה רבי ימיהו בדח טובא, ואמר תפילין כמנכנה. היינו, כי על ידי תפילין מוחין נעשה בחינת המוח כנל, ועל כן צריך שמחה, כדי ליתן חיזוק למלאך כנל. ועל כן כשחלם לאדם חלום לא טוב, התיקון הוא תענית, כי תענית הוא בחינת שמחה, כמו שכתוב, שמחנו כי מות איניתן, שעל ידי תענית נעשה שמחה. ועל ידי השמחה נותנים חיזוק למלאך ומתקנים ומכניעים את בחינת החלום רע, שהוא בחינת חלום על ידי שד, שבא על ידי שאין חיזוק במלאך כנ"ל. ועל כן מי שאין רוצה להתענות על החלום, אומרים לו המטיבין, לך אכול בשמחה על לחמך, היינו <עיד> שיהיה אכילתו בבחינת <שמחה> זה מחזק את המלאך ומכניע את השדים, שעל ידיו נתקלקל החלום על ידי המאכלים כנ"ל. בעיקר חיזוק המלאך הוא בניסן, כי ניסן ראש השנה למלכים. ואז נתחדש כל ההתמנות של כל אחד ואחד. ואז נותנים לכל המלאכים ההתמנות שלהם. ואזי נתחדש הרצון של השם ידבח, בבחינת וכמצביאי עבד בחיל שמעיה. כי נותנים לכולם ההתמנות שלהם כרצונו ידבח. ואז יש למלאכים שמחה ונתחזקים. כי אז בניסן הוא זמן הגאולה, כי בניסן יגאלו. וזה ידוע שעיקר גלות מצרים היה לתקן חטא הדם הראשון, שהיו שדים מחממים אותו והוליד שדים וכו'. והחימום הוא על ידי חלישות המלאך, כנ"ל. ומחמת זה היה גלות מצרים, ובניסן יגאלו, ולתקן חטא הדם הראשון אז, נמצא, שבניסן התחזק כוח המלאך. שזה בחינת תיקון חטא אדם הראשון, שניתקן בניסן בעת גאולת מצרים כנעד. בזה שכתוב הוצאתי את ציבורתי, בחינת מלאכים שיצאו ונגאלו בניסן, כי אז ניתחזקו וניתקנו כנעד. ועל כן היכר התחדשות הרצון, בחינת כמצווהי עבד בחיל שמעיה ובניסן, כי אז הוזמן תיקון וחיזוק שלהם כנעד. אבל גם בכל השנה יכולים לחדש הרצון על ידי השמחה כי על ידי השמחה נותנים חיזוק בעמלכים כנ"ל ואז נתעורר השמחה בעמלכים כאילו נתחדש הרצון בחינת וכמצווה יהיה עבד בחיל שמעיה באותו היום כאילו קיבלו ההתמנות שלהם באותו היום אבל עיקר התחדשות הרצון בניסן ואזי הוא עיקר החידוש שלהם היה ראוי שיתבצל התומה הנע לגמרי, מאחר שניתקן ונתחזק כוח המלאך כנע. י"א אבל יש שבה תומה הנע מבחינה אחרת. כי דע שעל ידי רבנים ודיינים שאינם כשרים, שעושים עיוות הדין, על ידי זה בה תומה הנע חס ושלום. כי על ידי עיוות המשפט שהוא בחינת כסאות למשפט נופלים בחינת האבות מן המרכבה, כי כסאות למשפט שהוא בחינת המרכבה, שם הוא בחינת אהבה קדושה, ובחינת מרכבו הגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. וכשנפגע במרכבה בחינת כסאות למשפט על ידי עיוות הדין, אזי נופלים ועיוות המשפט נעשה על ידי בחינת תפילין רעים. כי יש בחינת תפילין מוחין, שיש בהם פסולת. כי התפילין מוחין נעשים על ידי שמעלין הלכות ושמנוניות הגוף מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה. בחינת תפילין מוחין כנ"ל. ויש לחות שצריכין לצאת מבחינת טיפת עשו ישמעאל. וכשמעלים בחינת אלו השמנוניות מבחינת החטים בשרו אל המוח, אזי נתערב פסולת בהמוחים והתפילים. ועל ידי זה נעשה קלקול המשפט, בחינת רשע מחטיא את הצדיק. היינו פסולת, שמתערב ומסבב את המוח על ידי שמעלים בחינת טיפת עשה וישמעאל אל המוח. על זה נתקלקל המשפט. וזהו לכן יצא משפט מעוקל. היינו קלקול המשפט כנ"ל כי המשפט על ידי המוח, כמו שכתוב בשלמה כי ראו כי אלוקים בקרבו לעשות משפט ועל כן כשנפגם המוח נתקלקל למשפט ועל ידי קלקול המשפט, בחינת משפט מעוקל על ידי זה בא ושלום טומאה נ"ל, כנ"ל וזה מעוקל אותיות עמלק שעל ידו באה טומאה הנ"ל, מבחינת אשר קרחה בדרך. וזהו, ויה את הקני, ויה את עמלק, שהם סמוכים זה לזה בתורה. כי טומאה הנ"ל, שמבחינת עמלק, היא באה על ידי גרים, ככל המבואר למעלה. וזה בחינת מראה בחלום. מראה ראשי תיבות, רשם, מחטיא את הצדיק. שעל ידי זה באה טומאה זו כנ"ל, על ידי שנעשה עיוות המשפט כנ"ל. י"ב ואזי כשבאה טומאה הנ"ל על ידי עיוות המשפט, אין תיקון רק על ידי קישור המרכבה, שצריכים לקשר המרכבה בחינת מרכבו הגמנה, שהם רפאל וגבריאל וכולי, שהם מלאכי המרכבה כמובן, שצריך לקשרם לתקן פגם המרכבה הנ"ל, שמשם באים האבות הנפולות כנ"ל. ועל כן, קודם השינה, נתקן מקדמונים לומר קישור המרכבה. דהיינו מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל וכולי כי על ידי קישוח רכבה ניצולין מטומאה נעל. י"ג וזה בחינת תקיעה תרועה שברים תקיעה זה בחינת הייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו בחינת חרדת הגוף בחינת קר רוח בחינת וקר רוח איש תבונה שעל ידי זה תיקון האמונה ועל ידי איש תבונה כנ"ל. תרועה זה בחינת "ומשה היה רואה" בחינת תפילין, ההפך רואה זונות כנ"ל. שברים זה בחינת חלומות צודקים ואמיתיים, בחינת את מספר החלום ואת שיבו, דהיינו חלומות צודקים ואמיתיים. גם שברים הוא בחינת תיקון המשפט, בחינת לב נשבר. דהיינו מה שהלב נשקל לכבות חימום הלב, שהוא כמו נור דלוק, מבחינת ישברו פרעים צמאם. כי על ידי קלקול המשפט שמזה נופלין האבות נפולות כנ"ל, ועל ידי זה הם מחממים הלב ומטמאים חס ושלום כנ"ל, כי הלב הוא מקום המשפט, כמו שכתוב, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על וכשיש קלקול המשפט, הם מחממים הלב על ידי האבות הנפולות. ועל כן צריך להשקוט את הלב ולכבות חימום הלב. וזה בחינת שברים, בחינת לב נשבר, בחינת ישברו פראים צמאם. דהיינו שהלב נשקע ונכבה חימום הנ"ל, שזה בחינת תיקון המשפט. ד. וזה בחינת ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת. כי ראש השנה הוא בחינת תיקון האמונה, ובחינת אף אמונתך בקהל קדושים. כי אז נתקבצין כל הקהילות הקדושות, ועל ידי זה נתלקטין ונתקבצין כל ניקוטי האמונה, בבחינת אף אמונתך בקהל קדושים כנ"ל, ועל ידי זה נעשה תיקון המוחים כנ"ל. וזהו ראש השנה, ראש דייקה, כי נעשה ונתקן בחינת מוחים כנ"ל. וזה בחינת החמישה חושים של המוח, שכולם נמצאים בבחינת ראש השנה. כי יש חמישה חושים בהמוח, שהם ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש וכולם נמשכים מהמוח כי מהמוח נמשכים גידים לכל אלו החושים וכל אלו החושים נמצאים בבחינת ראש השנה שהוא בבחינת ראש מוחין כנ"ל. חוש הראייה בראש השנה הוא בבחינת תמיד עיני ה' אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה בראש השנה נידון מה יהיה בסופה. שבראש השנה רואה ומשגיח על כל השנה מה יהיה בסופה, וזה בחינת חוש הראייה. שמיעה, ובחינת מה שהשם נדבך שומע קול צעקות ותפילות ותרועת עמו ישראל ברחמים. ריח, זה בחינת ואריחו ביראת השם, בחינת ובכן תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך ומתך על כל מה שבראת. טעם זה בחינת ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי מפיקודין דעשה. היינו, מה שהשם יתברך תואם בראש השנה כל המעשים טובים של ישראל. וזהו בחינת חוש הטעם. מישוש הוא בידיים, כמו שכתוב בעבודה זרה. ידיהם ולא יהיה כי המישוש הוא בידיים. וזה בחינת שידו פשוטה לקבל שווים מראש השנה עד יום הכיפורים. וזה בחינת חוש המישוש. נמצא שבראש השנה הוא תיקון המוחים כנ"ל ועל ידי תיקון המוחים נעשין בחינת תפילין דמחסיה נמוכה כי תפילין הם התנוצצות המוחים וזו מבחינת עשרת ימי תשובה כי תשובה היא בחינת אם תוציא יקר מזולל וזה מבחינת תפילין שנקראו יקר כמו שאמרו ועיקר אלו תפילין כנ"ל כי התפילין נעשים על ידי תיקון המוחים, שהם נעשים על ידי שמתקנים ומעלים מבחינת החטין בשרו, ובחינת חותם דקדושה, בחינת מוחים, תפילין, כנ"ל. וזו בחינה עד אם תוציא הכר מזולל, שהוא בחינת תשובה, והבן נראה לי. וביום כיפור, אז הוגמר תיקון חותם דקדושה, שהוא בחינת תפילין, ההפך חותם בסדרה אחא ובחינת "וביום צום כיפור יחתמון" היינו שבעשרת ימי תשובה נעשה בחינת תיקון התפילין כנ"ל, וביום הכיפורים אז הוגמה תיקונם, כי אז נגמר הגמר תיקון חותם דקדושה, שהוא בחינת תפילין כנ"ל. סוכה זה בחינת תיקון המלאך, כי סוכה בגימטרי המלאך. בחינת חלום על ידי מלאך, שנעשה על ידי תיקון המוכים לתפילין כנ"ל. ועל כן סוכות וזמן שמחתנו, בחינת שמחה של תפילין, היא ליתן חיזוק להמלאך, כדי שלא יזיקו המאכלים לקלקל את החלום כנ"ל. כי סוכות הוא חג האסיף, שאוסף כל מיני מאכל. ועל כן אז צריכין שמחה לחזק את המלאך, שזהו תיקון המאכלים כנ"ל. ועל כן סוכות וזמן שמחתנו כנ"ל. שמיני עצרת זה בחינת מלכות, בחינת זה יעצור בעמי, הנאמר במלך, שזה בחינת תיקון המשפט, ובחינת משפטיך למלך תן. היינו, בחינת תיקון המשפט המבואר למעלה, שעל ידי זה נתבטל טומאה הנ"ל, כנ"ל. וזו בחינת מה שמובא בכתבים, שבשמיני עצרת, הנוקבה עוצרת הטיפה. היינו, בחינת תיקון הטומאה הנ"ל, שנתקן בחינת תחתים בשרו. הידי בחינות הנ"ל, ונעצרת הטיפה בקדושה, והנה נשחטת בבחינת החטין בשרו חס ושלום. ט"ו וזה הבחינת רבי עם תלמידים, שכשיש רבי אמיתי עם תלמידים, הידי זה נעשה ונתקן גם כן כל הבחינות הנ"ל. כי הידי קיבוץ התלמידים אצל הרב, הידי זה נתקבץ ונתלקט חלקי אמונה. על כן נקרא לימוד הרב עם התלמידים ישיבה. על שם קיבוץ חלקי אמונה, שהוא בחינת ארץ נושבת, בחינת שכון ארץ ורא אמונה. הפך ארץ לא זרוע, שהיא בחינת פגם אמונה כנ"ל. כי הרב הוא משגיח על חלקי של כל אחד ואחד לקבצם ולעלותם. בבחינת עיני בנאמני ארץ לשבת עימדי. לשבת עימדי בחינת ישיבה. מבחינת ארץ נושבת וכנ"ל. ועל כן הגרים שנעשין על ידי קיבוצי האמונה, כמבואה על אל, על כן הם נקראים על שם ישיבה. כמו שכתוב, ביער תקיני את ויאמר, אתן נושביך. וזהו אתן, תניא דמסרלך, כמובן בתיקונים. כי לימוד הישיבה הוא מסייע לגרים. כי הם נתגיירים על ידי בחינת הישיבה כנ"ל. כי על ידי רבי עם תלמידים, שהוא בחינת ישיבה, על ידי זה נעשים גרים, על ידי שנתקבצים ונתלקטים חלקי אמונה כנ"ל. נמצא שבחינת אמונה ניתקן על ידי רבי תלמידים. גם נתחדש וניתקן המוח, כי מוח התלמידים ניתקן ונתחדש על ידי הרב. וגם מוח הרב ניתחדש על ידי התלמידים. כמו שאמרו, ומתלמידי יותר מכולם. ועיקר זמן הקיבוץ הוא בראש השנה, שהוא בחינת ראש, שאז הוא בחינת תיקון המוחים כנ"ל. והם מאירים ומחזקים זה את זה, היינו, כי גם בערב עם התלמידים, כשמתקבצים, יש כל בחינות החמישה חושים של המוח. חוש הראייה זה בחינת מה שרואין את הרב, ובחינת "והיו עיניך רואות את מוריך". שהוא דבר גדול. שמיעה או בחינות, בייגל אוזנם למוסר, דהיינו מה שכל אחד ואחד שומע מוסר של הרב. ריח זה בחינת הטרחות וההיגיעות שיש לכל אחד ואחד בשביל לנסוע וללך ולבוא אל הרב. וזה בחינת ריח, בחינת וריח אפך, בחינת אף חוכמתי עמדה לי, חוכמתי שבאף עמדה לי. דהיינו על ידי טרחות והיגיעות כי אי אפשר לקבל מהרב, כי אם על ידי תרחות ויגיעות. וזו מבחינת תחוש הריח. טעם זה מבחינת מה שכל אחד תואם ומרגיש מתיקות עם רי נועם של הרב. מישוש זה מבחינת ידיים כנ"ל. זה מבחינת ההוצאות שיש לכל אחד. מה שכל אחד מוציא יגיע כפו על הוצאות לבוא להרב. וזה מבחינת מישוש, מבחינת ידיים, מבחינת יגיע כפו כנ"ל. נמצא שגם כאן יתקן בחינות החמישה חושים כמו בראש השנה והם מאירים ומחזקים זה את זה שלפעמים נחלש בחינות החמישה חושים של ראש השנה ונתחזקין על ידי אלו החמישה חושים של הרב עם התלמידים וכן להפך גם בחינת תפילין שאוכלותם דקדושה נתקן על ידם בחינת חתום תורה בלימודי וזה מבחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. כתבו כמו רבנן ממיטיבתא דרבונה, אבו נפצה גלימהו, וסלק עננה, וחסה ליומה, דהיינו שמשה. היינו, כשהיו קמים התלמידים מהישיבה של רבם רבונה, אבו נפצה גלימהו, דהיינו הלבושין, מבחינת גדלות. כמו שכתוב, השם הלך גאות לבש. היינו שהיו מנפצין ומסלקין מבחינת הגאווה. ועל ידי הישיבה של הרב עם התלמידים ניתקן חותם דקדושה, שהוא ההפך הגאווה כנ"ל. וזהו גלימליו, גלמי ראשי תיבות, השם עלה גאות לבש, בחינת הגאווה כנ"ל, שהם הכניעו וסילקו אותה. וזהו בסלק ענני, וזהו בחינת תיקון הברית שמסלקין ומעלין בחינת החטין בשרו, ובחינת מוכין תפילין כנ"ל. וזהו וסלק עננה, בחינת והייתה קשת בענן, בחינת תיקון הברית כנ"ל, וזהו ענן ראשי תיבות נדיבי עמים נאספו, בחינת גרים. כעל תיקון הגרים נעשה תיקון הברית כנ"ל, ואזי כשנעשה תיקון הברית, דהיינו שמעלים בחינת החטים בשרו לבחינת מוחים אזי נעשה בחינת התפילין דמחסיאן על מוחה וזהו, וקסה ליומא, דהיינו שמשה. היינו בחינת תפילין דמחסיאן על מוחה, שהוא בחינת שמשה, בחינת פני משה כפני חמה, כי משה הוא הדעת וכנ"ל. וכשנתקן המוח בבחינת משה, בבחינת תפילין כנ"ל, אזי גם בבחינת הסתלקות משה, דהיינו כשנסתלקין המוחים אזי גם הרשימה שנשאר, שהיא בחינת שינה, היא טובה גם כן מאוד. ובחינת מתוקה שינת העובד, חשש תבור את משה. כי לפעמים נסתלקין המוחין אצל הרב, וכן אצל התלמידים. כי אין המוחין קבועים תמיד. ובשעת ההסתלקות, אזי הוא בחינת הסתלקות משה, שהוא הדעת, בחינת שינה. ועל ידי תיקון המוחין, על הישיבה כנ"ל, אזי גם בשעת ההסתלקות הדת, שהוא בחינת הסתלקות משה, בחינת שינה, אזי גם בחינת השינה מתוקה וטובה, ובחינת מתוקה שינת העובד כנד. כי הידי תיקון המוחין, בחינת משה, הידי זהו תיקון השינה ובחינת חלום על ידי מלאך כנד. וזהו מתוקה שינת שהוא בחינת מים מתיקים, ההפך פגם הברית, שהוא בחינת מים מרירים, שהוא בחינת פגם טומאה נאל, חס ושלום. אבל הידי תיקון המוחים כנאל, הידי זה השינה מתוקה, מבחינת מים מתיקים, מבחינת תיקון הברית כנאל. וזהו אם מעט ואם הרבה יאכל, היינו שאין מזיק לו אכילה שהידה באה חס ושלום טומאה נאל, בחלום בשינה כנאל. כי נתקן בחינת השינה על ידי תיקון המוחין כנעד. כי על ידי תיקון המוחין, גם השינה שהיא בחינת הסתלקות הדעת, היא גם כן טובה ומתוקה מאוד כנעד. כי באמת צריכין די כא לסלק את המוח, כי להשליך כל החוכמות ולעבוד את השם בפשיטות. כי צריך שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו, ולא המדרש הוא העיקר אלא מעשה. ועל כן צריכים לסלק כל החוכמות ולעבוד את השם בפשיטות בלי שום חוכמות. לא מבעל חוכמות של שטות, של סתם בני אדם, אלא אפילו חוכמות גמורות. אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת, כשמגיע לאיזו עבודה, הוא צריך להשליך כל החוכמות ולעסוק בעבודותו יתברך בפשיטות. וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים שנראה כמשוגע בשביל עבודת השם. מבחינת באהבתה תשגה תמיד, שבשביל אהבת השם צריכים לעשות דברים הנראים כשיגעון, כדי לעשות מצוותיו ורצונו ידבח. כי צריכים להתגלגל בכל מיני רפש ותית בשביל עבודת השם ומצוותיו ידבח. ולאו דווקא מצווה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון השם ידבח נקרא מצווה. כי יש תרי"ג מצוות, ואלו התרי"ג מצוות יש להם ענפים רבים. וכל דבר שיש בו רצון השם ידבח, שעושים בו נחת לאביו שבשמיים, הוא בחינת מצווה. וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש ותית כדי לעשות איזה רצון לנחת לשם ידבח. ואזי כשאהבתו חזקה כל כך לשם ידבח, עד שמסלק כל חוכמתו ומשליך עצמו לרפש ותית בשביל עבודתו ידבח, כדי לעשות לא ידבח איזה נחת, זי טובה לעמוכים. כי אזי זוכה להשיג אפילו משהו למעלה מהמוחים, מה שגם משה בחייו לא השיג, היינו בחינת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שזה בחינת עיוות המשפט, כי זה נראה כעיוות הדין חס ושלום. שגם משה בחייו לא השיג זאת, היינו, גם כשהמוח בשלמות ואינו נסתלק, שזה בחינת משה בחייו, כי הסתלקות המוחים, בחינת שינה, זה בחינת הסתלקות משה, כנ"ל. וקיום המוחים בעת שהמוחים קיימים ואינם נסתלקים, זה בחינת משה בחייו. וגם אז אין יכולים להשיג השגה הנ"ל, דהיינו להשיג מפנימה אש צדיק ורב וכו'. אבל על ידי שאהבתו חזקה כל כך לשם ידבח, שמשליך ומגלגל עצמו ברפש שבטית בשביל עבודתו ידבח, ועושה עבדות כעבד ממש בשביל אהבתו ידבח, אזי זוכה להשיג גם מה שבחינת משה בחייו, דהיינו בעת קיום המוחין, אין יכול להשיג, דהיינו צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו. כי יש בחינת בן, שהוא מחפש בגנזיה דמלכה, כמו בן, ויש בחינת עבד, שאין לו רק לעשות עבודתו שנתנו לו, ואסור לו לשאול שום טעם בחקירה על עבודתו, כי הוא מחויב רק לעשות את שלו, דהיינו עבודתו שנתנו לו לעשות. אבל יש בן שהוא אוהב כל כך את אביו, עד שמחמת האהבה הוא עושה מעשה עבד, מה שעבד פשוט צריך לעשות, והולך וקופץ בתוך הסוללות הגדולה, שקוראים פסי, בתוך גישה מלחמה, ומגלגל עצמו בכל מיני רפש בתית כדי לעשות נחת רוח לאביו, מה שאפילו עבד פשוט לא היה עושה עבודות כאלה. ואזי כשאביו רואה אהבתו החזקה כל כך, עד שמשליך עצמו לעבדות גמור בשביל אהרתו, אז אבא מגלה לו גם מה שאין נמסר אפילו לבן. כי אפילו הבן שהוא מחפש בגנזיה דמלכה, אף על פי כן יש מקומות שגם הבן אסור להיכנס לשם. היינו, שיש השגות שגם הבן אינו משיג אותן. אבל על ידי שהבן מסלק כל חוכמתו ומשליך עצמו לעבדות כנ"ל, על ידי זה אביו מרחם עליו ומגלה לו מה שאינו נמסר אפילו לבן. היינו שנתגלה לו בחינת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שגם משה בחייו לא ישיג זאת. וזה בחינת וכמלתיע אליהם כאשר יחמול איש על בנו עובד אותו. העובד אותו די כא. היינו בחינת בן שמשליך עצמו לעבדות, שמסלה כל חוכמתו ועושה מעשה עבד. וזהו בנו עובד אותו. היינו בן שעושה מעשה עבד כנ"ל, הידי זה וחמלתי עליו, כי הידי על זה השם מטבח מאחם עליו, מחמת שרואה אהבתו חזקה כל כך, ומראה ומגלה לו בחינת צדיק ורע לא רשע וטוב לא כנ"ל. וזהו בשרתם ואיתם בין צדיק לרשע וכולי. דהיינו שזוכה להשיג הידי זה צדיק ורע לא רשע וטוב לא כנ"ל. וזה בחינת תיקון המשפט, כי זוכה להשיג צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שזה נראה כעיוות המשפט. ועכשיו, כשזוכה להשיג ולהבין זאת, זה בחינת תיקון המשפט. נמצא, שעל ידי רבי אמת עם תלמידים, נעשים ונתקנים כל הבחינות הנ"ל. ט"ז. <תזיין> וזו בחינת הריאה. כשהריאה בשלמות, נעשים גם כאן כל הבחינות הנ"ל. כי הריאה היא קר ולח. קר זה בחינת וקר רוח איש תבונה, בחינת תיקון האמונה על ידי איש תבונה כנ"ל, לך זה בחינת הלכלוכית והשמנונית העולה אל המוח, ונעשה בחינת מוחים, תפילין כנ"ל. גם כשהריאה בשלמות זה בחינת תיקון השינה, כי השינה על ידי הריאה, כי הריאה היא קר קר ולך, על ידי זה היא השינה. ועל כן בשעת גשמים אז הוזמן שינה, כי אז ערב לאדם השינה מאוד, וזה מחמת שהגשמים הם קר ולך, קרירות ולחות. וכן בבוקר השינה ערבה גם כן, כי אז יורד הטל, ואזי גם כן הוא קר ולך. ועל כן השינה ערבה אז גם כן נמצא, שעל ידי הריאה שהיא קר ולך, הוא בחינת תיקון השינה. גם ראה על שם שהיא מאירת עיניים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וזוהו בחינת שמחה, בחינת מאור עיניים ישמח לב. היינו בחינת תיקון השמחה שהוא חיזוק המלאך כנ"ל. גם הראה בשלמות זה בחינת תיקון המשפט. כי מקום המשפט הוא בלב, כמו שכתוב, ונשא אהרון את משפט בני ישראל ללבו. ועל קלקול המשפט שעל ידי זה נופלי נהרות נפולות מן המרכבה כנ"ל, על ידי זה בה חימום הלב כנ"ל נמצא, שחימום הלב זה בחינת קלקול המשפט, והריאה מנשבת על הלב ומקררת את החימום, שזהו בחינת תיקון המשפט. בזה בחינת יישב רוחו יזלו מים, היינו, על ידי נשיבת הרוח של הריאה, שהיא מנשבת על הלב ומקררת חימום הלב, על ידי זה נעשה בחינת תיקון המשפט וזהו יזלו מים, בחינת באיגל קמיים משפט, שהוא בחינת תיקון המשפט כנ"ל וזהו ריאה, על שם שהיא מאירת עיניים כנ"ל וזה בחינת אין לה דיין אלא מה שאיניו רואות, שזהו בחינת תיקון המשפט וזהו מאירת ראשי תיבות, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, היינו בחינת תיקון המשפט שהוא תיקון המרכבה, ששם האהבה דקדושה, מבחינת מרכבו הגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, אם כנ"ל. וזה בחינת "ומשפטיך אור יצא", וכמו שאנו אומרים, "ותוציא כאור משפטנו". היינו על ידי הריאה, שהיא מאירת עיניים, על ידי זה הוא בחינת תיקון המשפט, בחינת "ותוציא כאור משפטנו". וזה פירוש, אמר רב אמרה לי אונא ברנתן, זימנה חדה אבה כא זימנה במדברה, ואבה עטמא דביסרא בעדן. פתחנה ונכירנה ואנחתנה עזבה. אדמאיטינן צייבא, חלם עטמא ותבינן. כי אדרן לבטר תרי שריחה שעתה, חזינו לאנו גומרי דאבו כמלאכשה. כי עתילה כמדי המאמר, אמר לי אהו עזבה סמטרי אבה. אנו גומרי דרית מאבו. עימו שסיפר שפעם אחת הלך במדבר, זה תיקון האמונה, ובחינת לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. ארץ לא זרועה, זה בחינת פגם האמונה, שעל זה נתקלקלו הזרעים כנ"ל. ולכתך אחרי במדבר, זה בחינת תיקון האמונה, לא לא שהאמינו בו יתברך והלכו אחריו במדבר. ותקנו בחינת ארץ לא זרוע, דהיינו נפילת האמונה כנעת. באב האטמא דה ביסרא באדן, אטמא ביסרא זה בחינת גרים, שהם ערלי בשר, שעל ידה העם בה בחינת החטין בשרו כנעת. וזהו אטמא ביסרא, בחינת ערלי בשר, ובחינת החטין בשרו כנעת. כי על ידי עליית האמונה הנפולה נעשים גרים. שהאדם יתגבר חס ושלום חותם דסיט ראך, בחינת החתים בשרו כנד. ופתחינן, היינו שתיקנו בחינת החתים בשרו, ונעשה בחינת חותם דקדושה. ובחינת פיתוחי חותם קודש להשם. היינו בחינת תיקון המוחים כנד. ונקרינן זה בחינת ושמתיך בנקרת הצור, בחינת צמצום המוחים. שלא לח... לא לצאת חוץ לגבול קנד. ואנחנה העזבה, עזבה זה בחינת כלליות המאכלים, כמו שכתוב, כירק עשב נתתי לכם את כל. נמצא שכלליות המאכלים היא מבחינת עזבה. <coughs> וזה, ואנחנה העזבה, היינו, אחר שהיינו מתקנים את המוחים קנד, הנחנו עצמנו העזבה. היינו על המאכלים, לתקן את המאכלים, שלא יזיקו ויפגמו את החלום חס ושלום. ותיקון זה, היינו תיקון המאכלים, נעשה על ידי חיזוק המלאך, שנתחזק על ידי התחדשות הרצון, על ידי השמחה, כנ"ל. וזהו, דמאיטינא נציבה, זה בחינת וכמיץ ויעבד בחיר שמיא, בחינת התחדשות הרצון. היינו, שהיינו רוצים להביא לרצון, שזהו חיזוק המלאך, שעל ידי זהו תיקון המאכלים, וזהו דמעיטינא נציבי חלין, היינו שבתור שהיינו עוסקים בתיקון המאכלים על ידי התחדשות הרצון, חלם לנו חלום. וזהו חלין, לשון חלום, גם חלין הוא לשון התקשרות והתחברות, כי החלום היה מחובר משני כוחות, מכוח המלאך וכוח השד, מחמת שעדיין לא נתעדכנו המאכלים כנ"ל. וזהו בתבינה לשון תעני. היינו שהיינו מטענים, כי התענית מביא שמחה, שהוא תיקון החלום, כנ"ל. כי אברה לבתר פרסר יחש שעתה, היינו, כשחזרנו ובאנו לחודש ניסן, שהוא אחר 12 חודשי השנה, כי ניסן תחילת החודשים, והוא ראש השנה למלכים, ואז הוא חיזוק המלאך, כנ"ל. ואף על פי כן חזינו לאנו גומרי דקמלחשי. דהיינו שגם לבתר התרסר היה חשטה שהוא ניסן, אז גם כן עדיין היו בוערים הגחלים, היינו בחינת חימום הלב, שעל ידי החמימות בה טומאה הנ"ל חס ושלום. ובאמת, בניסן הוא חיזוק המלאך כנ"ל, והיה ראוי שיתבטל אז הטומאה לגמרי. כי יתנא לקמא דהממה אמר היינו שהמאכלים הנ"ל, שהם בחינת עזבא כנ"ל, של סם תרי אבו, שהיה כלול בהם שני כוחות, סם חיים וסם מוות, דהיינו כוח המלאך וכוח השד, כנ"ל. כי קודם תיקון המאכלים, אזי נתערב בהם כוח השד, כנ"ל. והזה עם בחינת סם תרי, כי הם כלולים משני כוחות, כוח המלאך וכוח השד, כנ"ל. וזהו אנו עזבא דסם תרי כנ"ל, אנו גומרי אבו. ריתמה עין הוא רותם, כמו שפרש רש"י, זה בחינת תיקון המרכבה, בחינת רטום המרכבה. היינו שהודיע לו עמי מרר שהחמימות באה מפגם המרכבה, על ידי עיוות המשפט כנ"ל, שלזה אין תיקון קיים על ידי קישור המרכבה, בחינת רטום המרכבה. וזהו ריתמה אשר תיבות, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, שמנפילת האהבה הזאת באה החמימות הנ"ל. ואין תיקון כי אם על ידי בחינת רטום או מרכבה. היינו קישור מרכבה, בחינת מרכבו הגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים כנ"ל. וזהו תיקו בחודש שופר, תיקו זה בחינת היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, בחינת חרדת הגוף, בחינת בקר רוח איש תבונה. היינו בחינת איש תבונות, שעל ניתקן האמונה כנ"ל. בחודש שופר היינו בהתפארות חדש, דהיינו התפארות וגאווה חדשה שנתגלה, היינו תחינת גרים, שהם מכניסים גאווה בישראל שנעשין על ידי שמעלין האמונה הנפולה כנעל. וזהו, בכסה ליום חגיהם, בכסה זה בחינת תפילין דמחסין על מוך, כי מהגאווה הנעל נעשה תפילין על ידי המגיני ארץ, שהם מתקנים ומעלים פגם הגאווה. שהיא בחינת החטין בשרו, ועושים מזה בחינת חותם דה קדושה, בחינת תפילין כנ"ל. וזהו ליום חגנו, היינו ראש השנה, שהוא בחינת ראש ומוחין, שאז נעשים כל הבחינות הנ"ל. כי חוק לישראל הוא חוק לישנא דמזונא, בחינת תיקון המאכלים כנ"ל. משפט לאלוקי יעקב זה בחינת תיקון המשפט הכל כנ"ל שלח לב לפסוק וחמלתי עליהן וכו' ובאמת הוא דבר גדול מאוד להשליך מנתו כל החוכמות ולהתנהג בפשיטות לעשות מעשה עבדות לעובדו יתברך בעובדות בתמימות בלי חוכמות כי זה בחינת סרטי תורה שהתורה נסתרת ונעלמת שם כי כשעושי עובדות פשוטים ובאמת בוודאי יש בהם תורה גבוה מאוד רק כשהם יודעים מה שיש בהם נמצא שהתורה שיש בהם נסתר ונעלם, בחינת סתרי תורה. וסתרי תורה הוא בחינת חמוקי ירכייך, מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתר, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. ועל ידי זה נעשה תיקון המשפט, בבחינת חמוקי ירכייך כמו חולאים וכו', שהם השיטין שמחוללין ויורדין עד התהום, מבחינת משפטיך תהום רבה. היינו בחינת המשפט שנפל עד התהום. ועל ידי העובדות הנ"ל, שהן בחינת סתרי תורה, בחינת חנוכי ירכייך, בחינת שיטים שהם מחוללים עד התהום, הם בוקעים ויורדים עד התהום, ומעלים את המשפט מנפילתו. בחינת משפטיך תהום רבה, ובחינת תהום אל תהום קורה. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, כשמנסחין את המים בחג תאום אומר לחברו הבא ממך היינו שהתאומות קוראים זה לזה שישובו ויחזרו המשפט שנפל עליהם כדי שיחזור ויתקן המשפט בבחינת באיגל קמיים נמצא שהידי עשיות ועובדות בפשיטות נעשה תיקון המשפחת. תורה רב בעזרת השם, הידי זהה טובה, כגון שמזין על ידי דבר שבקדושה, הידי זה נעשה שמחה, מבחינת ושמחת בחגיך, מבחינת שמחה של יום טוב. ולאו דווקא יום טוב ממש, אלא כל יום שהוא בחינת טוב, נקרא יום טוב כי השמחה על ידי הדמים כעצבות מן הטחול וטחול היא עכירות הדמים וכשמתגבר חס ושלום עכירת הדמים של הטחול הידי זה באים חולשות חס ושלום כי כשעכירת הדמים היא במידה בתחול אזי אדרבה וטובה מה שהטחול מקבל לעכירת הדמים כי נשארים הדמים זקים אבל כשאכירת הדמים של הטחול מתגבר חס ושלום, נעשים חולשות חס ושלום. והרפואה היא זהה, כי על ידי הזיעה יוצא הערש שיש בהדמים האחוריים, שהם הפילו אותו למשכב חס ושלום, ואז נשארים הדמים זכים, ואז אוכל לשמחה, כי עיקר עצבות על ידי הטחול שהוא אכירת הדמים כנ"ל. ועכשיו שיוצאי נכירת הדמים על ידי זהה נעשה שמחה וכולי וזה אותיות זהה ראשי תיבות זה היום עשה השם היינו בחינת שמחה של יום טוב שנעשה על ידי זהה טובה כנ"ל וזה שאנו רואים שהחולה תכף כשמזיע נמשך עליו שמחה כי על ידי הזהה נעשה שמחה כנ"ל כנ"ל השמחה, כנ"ל השמחה, כנ"ל השמחה,